يمن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مسل وكان الانسان اكثر شين جدلا سوره كهف سروب ذلك اجل المستفين لنفي الشرك في العلم جزا الله محبوب ترین اللہ تا خوخ انبیاء یا عالم الغیب و دیوان دی سلور واقعات بیان دو واقعات تیر شو یو <تصفح> دا صحاب کاف دو امدہ نبی علیہ السلام حالت چی سبا دا حال نا خبر ندے منسکی بیا فلا سر اوړې وا کول اللّٰه عالم بما لبيسو له غيب السماوات والارض او تزهيد من الدنيا او د دنیا حساسیت پر کوله و دریو طریقو دنیا بدل نوابه شي د کبا حوالہ نه چی غسه شي او وخت لګید او درین سوالو قیامت کې دغه دنیا پتا الټه و بایو بیا بوي چی ما لحاظ الکتاب لا يغادر سغیرتون ولا قبیرتن اللہ ساها بیائی دا ابلیس واقعا دا دی دا پارا شورو پڑا چی دنیا دا امینہ او د دنیا دا شوق اصل که شیطان زڑکیا چھو گئے دی لگا سنگه چستا سنی که آدم علیہ السلام تا وسوسا چھو گئے اوز دی زینہ یو سلور زواجر اول زجر چوهه نه یاد کی جدال پھر قران چہ قران کی جگړه کئ اخل کو لزجر دا قران مقابله کئ ولقدی یقینن صرفنا مون چدولی دی فیhazardous قران په دې قران کي لناسره خلکو دا پاره من کلی مسل هر قسم دلیل مسل دلیل یا هر قسم اعتراض او جواب وکان الانسان ود انسان اکثر شین اکثر د هر شي نه جدلا جګړه لوبه توحید کې د ټولنه زیاته جګړه د الله په توحید او د الله په کتاب کې راه <تصفح> و ما منان الناس په انتظار د عذاب په ایمان وروړو انتظار د عذاب کې غازه بلی کوي و ما منان الناس او نجی منی کړي خلق ان یومینو د ایمان روړلونه از یاو موله خدا کله چې ورته راغله د هدایت و یاستغفرو ربهم رب او ندی منی کړي مغفرت غوستلو ده خپل ربنا دا د ربنه چې مغفرت نه واړي او په هدایت ایمان نه وروړي نو دا ندی منی کړي د دې شېونه الا مگر دې انتا دي او سنت الاولین مگر انتظار د دې خبرې الا ان مگر انتظار د دې خبرې تا تی اهم سنت الولین چه راشی دوی تا سنت الولین طریقه دا عذاب دا ڈونبانو او یا تی اهم الازاب قبولا یا راشی دوی تا عذاب داگا پا داگا مخامخ مطلب سا دا ایمان دی دوی نه نروڑی او توبه ولی نوباسی ویدوی اصل کې د مخکنو غنت د عذاب په دی چور اگر گورو اللہ مولا عذاب را کئی کنا راک زکه <زق> ازاب را کاوی بیا بیا وونو ناغه ټیم خو بیا منل فائدہ نکه واما نورسل المرسلین الا مبشرین او منذرین درم زجر جدال بل باطل او باطله کی جګړه کوي په دلیل باطل باندې خلک وما واما نورسل المرسلین او مونر علی ګلو مونر علی ګو پیغمبران الا مبشرین او منذرین مگر زیر ورکون کوي وروڼکی و یجادل الذین کفرو جګړه کافر بل باطل دلیل باطل سم مقصد د پاره لیدحذ لیدحذ د دبره چې کمزوری کی به حق په دی سره حق د الله توحید او کتاب دا ناقاره خلق دا په حق کې جګړکې او دلیل باطل نيسي مقصد دې چې پري باطل دلیل باندې دا حق کمزوري کی لکه مشرک پر شر باندې دلیل موضوعي روايات منګړ کسې કહانیاں نه مقصد دې چې دا توحید به زوری وو دا قران مقابله کې داسې کوي او واتخذو دیني ولی دی آیاتې سمون آیاتونه واما واغ سو انذرو چې دې پیرولې شي وې آیاتونه او د دې د ير هغه چې سړي هغه ګرځوري دي وزوا ټوګه ټوګه کوي نه الله کتاب پورې آیاتونه کوي واما نسلم مممن ذکر من به آیات ربه د اصل او رمځجر اعتراضن القران قران نه مخړي وامنا اسلام مسوق دے غد ظالم میمن دا غچانه تو کر بیا ایت ربی چې د تنسیه تور کړی شپیاتون د خپل رب نفارزانها به مخړی د دینه ونسیا او هر کળે ده ما قدمت قد یدا اغه خپل عمل قدمت قد یدا هو چولان دی لګلید دل اسنو اغه عمل به دی ایر دی چلا بوسره سپی خلاف کڑے د الله کتاب اینا بشکومغه جالنا ګرځولې لا کوډوبین د دې پسونو باندې اخیننن تن پردي ایق ابو چې دې پوینې شپدي قران او فیازان وقرا او په وګونو کې دې بوچ د کیسو કહانيانو نو قران به اثر نه کوي و انت دوه مو کو چریت دیرا بلی الهدا هدایت تا قران او تا نو فلین یفتدو دوی هدایت نه قبلې اذن دغه وخت ابدا ای چری دانا زدین پران لند رئیز کل غفور و زر رحمہ ترغیب دے توبیتا توبو باسے الله با ماف کی وربو کل غفور و عرب بخون کې زر رحمہ خاون دم احربانے لاؤ یعاخدو بما بی ماں کسبو کچرت اللہ نیولی دا خلق بما ماں کسبو په سبب د خبل عمل کاللہ کا دنیا کې یک دم نیولی و عذاب ورکولی ملاعجل لهم العذاب وزر بے والا پتالوار بے والا ورکڑ کې دنیا کے اوز فاللہ یک دم نیول نکی بلہ حنبل بل کی دیده پار موائدون موائدون لوز دے لوز موائد لوز یا موائدون وخت مقرر موائد مقرر وخت لنیا جیدو چیدی ونموم من دونی ہی دا غیروزنا موئیلا بل زید پانا د دغې وخت نه او دې خپل ننیټین نه به بل د پناځې وونمووي تکل قه او دا کلو والله تخریفی دونیاوي خلکنامون خلک کړړي دووي ل ما زمو وررکی چې شیرکوکوو حاله کمپړ داسې بد دو هم خلک وجه نه او مقرر دی او او مقرر کړیمون ګرزورېمون ل ماحللی کې دې حالاک د پااره معای وخت مقرر نو څنګه چې دایره پر مقرر وخت دی دپارندې الله باظابر کیږي چې توحید نه مې وایس قال موسی لفتح له ابرحو دزنه اوس هغه درې ما واقعا د موسی او خضر علیه السلام موسی او خضر علیه السلام واقع بیانی دام پنه کې دل می غیر موسی او خضر علیه السلام دوه انبیای دي خالم نو موسی علیه السلام ته د خضر پتانوا وخزر عليه السلام ته د موسی عليه السلام پتانوا او موسی عليه السلام د خزر په کارونو پوینه شو عالم الغيب نو حديث د بخاري کي راضي يورس موسی عليه السلام بری اسرائيلو ته تقریرو کو ډیر خواز او نصیته په چواز او نصیته تقریر ختم شو نو تپو سي چوکه چې موسی عليه السلام طنبا سو غټ عالم بلي توته نه د پتا تکبر نو وی او خبره صلی الله علیه و چې په امت کې د نه بینه غټ عالم نې د امت غټ د موسی علیه السلام په بنیاد ویجو او الله تاسو د خبره وخانشه نو وحیوشوا چې موسی استانا بل غټ عالم شتا موسی علیه السلام چې وره یالا د سوګره مته وخا چې زور شملم دی وکم انبیا خدا شي خلق او ته زما بندره حاضر علیہ السلام او مجمل بحرين سنه دې الطلاړشه مثلا نو علمาศر کې هم پیغمبر دې فاطمه القوم دې د بني اسرایلو دې نو خضر عليه السلام پسې وته و سره شاګرد دې یوشا عليه السلام بیا هم ورسره پیغمبر شوی مجمل بحرين نو مراد همدغه د دو دریا بونه چې کوم زکی راغونډي دې دریا او سمندر ام ارا بحيره احمر او قلزم چې ورته وي خدای غدوا شخونه دا اهمه نقشه را ده نو دي د وود دلته چې و ده چې دا مجمل بحر ده دیکھو سید مصر کې مصر نبی دلته میدان تراغله میداني تی دا ډیر ویره اقبال او دی سر کې دا مجمل بحر نو موسی عليه السلام ته د غزه خول موسی عليه السلام ور بسې تل حدیث کی راځي جان تور رسیدل دلتمر عزیزی خوب موسی علیہ السلام اورا غسره شیو التی او گټه پر تاو بغیره دل ودیشو په دې دوران کې الله وتعنخ خوله وا چه ځان سره با مایه واخلې کب دا کب چه کمزې جامدې شو بس دغل تا وخزيري عليه السلام دنه خر موسی علیہ السلام چې د غځې تراغه مجمل بحرين سره مجمل بحرين او ډېر لوی علاقہ ساحل سمندر دے دیوزے تراغلی دی پاگا گٹھا دیو د شوئے دے شاگر دیوشا علیہ السلام هغه اغسر اغسر تیلے کے مئو دے دے ګوري گوری مئو پا په کے پا او دوشو اور سمندر ته موسیٰ علیہ السلام او دو دویزا دو دو دو دو چپا چیز باوتا ہے مچے مئو خجیبہ کارو کو شو مخ کے بیاتری ته تلی دې څه په اورې ستړي شوې د زینې مخ کې تلی دي البته د ویو کې شو و غوړه غوړه مره فرولا ورته غمایغو نه څه ټوپ والې او ښا دا کم ځای یا غځې کې غټه شرې چې موږ و دې شي دقه ځای واپس راځه د حضرت علي السلام سره ملاقات شوه د وروستو واقعیت قران کې راځي و ایس قال موسی او وخت وی موسی عليه السلام له هو خپل ځوان دا امام اگر یوشا بن نون علیہ السلام لا ابره زبامه شم حتا ابلغا جو رسید غمجمل بحرن اغه زید جمع د دو بحرونو سمندرونو کې سمندرونو تا او امزی حقبا یا با تیرشی پیڑے پیڑے به تیرشی زمانه خو زبان رسوند غ زید علم پس معلومه دا چې علم د تطاولګې راځمانه به تر پوی والا شتاو زمانه ولا ډیر سره ورځي نو ایبسیتلل دا غنې له ما سیلول دا سنت د امبيهوره کوم شققد پکې ورې فلمه بلاقا فلمه بلاقا کړه چې دا ورسیدل دواړه مجما بینهما اخذ د جمع کې دوه دې دواړو دریابونو تنو نسیا هیر کړه دې دواړو بوتوما حالت دکب خپل فتا خزاغونی وس دی مئی سبیل او خپل لار فلبار په دریا اب کې سربا د سورنګ بشان وګو کی دا کار کی وغیره دی چې وګو کی کانې و غیر ورغور زی نو وګو چې اوش لیلانې لړ شنو واپس وګرا بندیش او دا مایه چې ورننه وتنو وګن را بندې دې تک شي سورې پاتې کیلا سربا فلم ما جوازه کله چې د دروازه تیر شو د دې سینا موسی عليه السلام پاسې ته شابه رازې چیزونه وختش بس پمنډیش قال لی فتاوو چمخ کلال سفره کو کستدی شو قال لی فتاوو دوووی موسیل سنا خپل علکتا آت آتنا رات لوکمونت غداانا زمون داگا ناشتا غدا ناشتا روڑا چی ناشتو سو او خورو خوراک مراکو کو زمونگا خوراک روڑا لقد لقینا یخینا رسیده لی دا مونت من سفره نا د دا دی سفرنا حازا چی داده نسوا ستره ډېر درستو مانشو ذکر مقصد نه چې سړی ووډی نو بیا سړی کی نو سړی شي قالا اوے دی کس دې مرګري ارا ايتا تنه خبر از او از اوينائرل سخرته چې کله مرادو وا غټه تا نو فیني نسيتل حوز مانه ير شو ماي چې دا تمي ذکر کړو وي وما انساني هويل شيطان دیر نه دې کړې ماننه ماندا مے مگر شیطان را نه یک اناز قروچي تا تا داغي حالت ذکر کم سچل شيو وي واتخذ سبيله نیولی وا غ مئي خپل لار په بحر دريا کې عجبا ناشنا ناشنا دغه وچی وبن را باندې یو مغه سي سورنګ جوړي دا قال موسی عليه السلام ورته زالقا دقه دي ما كنا نبر چي مونګ لټاو مخ دي پسي ګرځي دو کنه غزير <تصفح> علامه دغه وا چي نفر تد دوار را واپش ولا ساره ما پا نقش قدم بانده قصصا واپس کیدون کی, کی قصصا واپس کیدون کی واپس را دون کی فا د ده دوار اومندو یو کامل بنده من عبادنا زمو ده بندگانونا خضر علیہ السلام اتینا او چ ورکړو موږ ده رحمتن پیغمبری مین اندينا د خپل طرفنا وعلمنا او ورکړو ده تایل مملذنا د خپل طرفنا علم سباز علم باز علم باز علم مل ورکړو خضر علیہ السلام حدیث کی رازی ده بخاری موسی علیہ السلام راغ نو دغه توسيه او سړې ودې ده کې دشي پرون یاغه وختي چې د غزېل راغلي وو حضرت علي السلام یې نه دې مونږ ته له هغه چا تبارتو چا تبتلیو په چا یا چې په دعوت دي چې بیا واپس شې نو هغه واپس بل ځای درار رسیدل بس متو هغه زیک دا سمندر منځه او ساحل سمندر ده او ده پروت سادر مادر پزان وارگو لے ده دیچو برنیز دیش موسیٰ علیہ السلام واتے السلام علیکو اغسر لسادر نرویس حلق دیز مکہ کس سلام سکیتو انتا خو سلامون خلق ناچید د خچار مچار مچارې کس من پختان پا دیز مکہ دا سلام دا کمی زکال تا خلق سلام رواج بنو वते سوکې وي موسیم کوم موسی د بنی اسرائیل ویا نک په چاندې کنه نور ولی چې مصر کې لوی واقع شې و فرعون حکومت او هغه سمندر کې ډوب شون خو ټول دنیا ته پته لګیدل ل دوی چې فرعون مقابله کې الله موسی عليه السلام پیغمبر را لېګل هغه واقع شې دا ولغونه وکم موسی د بنی اسرائیل ویا او اې وی د تاسکه خپل قوم ته د دې بیان وادل تر را پسې راخله نه و یز ایلم فسرا غل می سنگ چلی دغه سی الله را ته خا ما سر خو پات کېدو استا ګران <متحدث> قال له مو سویدت موسی علیہ السلام حالت او کا زوستا تابیداریم الا پدیشر ان تو علمنه چې تما تاو خه مما هوا علم ترشتا چه دیتا تا رشتا چې خود له شوی دی د کامیابه د هدایت خبرې تعالی چې الله کامل امر کړی دغه ما تاو فائزد دی لرا غلیم علم او شاګر رئی شاگرد پوستاز دا شرط لگو لیشی چی راغلیم سبق را تا خواهی کب شپنا دا لگو لیشی خوب دوستازم شرطو نہیں قالا وی ورد پیغمبر خضر علیہ السلام انکا بیشکت چی لند تستی اما یا سبرا ہارگیز نشی تا قتل رلی ماسر رٹنگی دو تمہ سرٹنگی دینش ولی وجہ دادا وی وکیف تصبرو وجہ ویسنگو بطر او طاقتو لر او سبر بو که علاما پاغا سبانه لم تحید بیهی چه تب خبر تب حاتنی کڑی بیهی پاغی خبره په اعتبار بارده خبر سمانه یعنی تب پاغی بانده خبر نه تا تب نی شوی ما تب وحی شوی ستا پا شریعت کې واغنی زما تب حکم شوی دا سیوکا او هغه با ساده شریعت نه خلاف کاری بظاهر نه به خلاف کاری انتبه تراس کوي چې د دې ولې وروستو را روان نو جګړه وکي او اختلاف راځي قال او ورته موسی علی السلام ستجیدونی زر چې تو مو مومین انشاء الله قال الله اوږي صابرن صبرناک وراسی لک امر او خلاف بنو کوم ساده حکم نو شاکر به بیا خلاف نه کوي قال حضرت علی السلام ورته وې پاینې تاباتنی کچری ته جماعتا ویداري کې شاګردي میکه نو شرط میدارې چې پلا تسألنی تپوس بنه کې انشین د سمسلې باره کې حتا تر دې پورې اوه د سلاکا چې زه بیان کم تا تمه نو ذکر داغي س جواب او بیان زچی س کوم نو تاسوونه بنه کې دلیلونه بنه غواړي کخپل مې ارته ویو یوې وی خطبه تاسو نه کې زکا د موسیٰ علیہ السلام شریعت جدو خضیر علیہ السلام جدو اتا جدو وحی که دا دا جدو وحی که او د موسیٰ دا, دا خضیر علیہ السلام اغا احکام اکثر تا کوینی احکام او د موسیٰ علیہ السلام تشریعت نو زکا دتا بلشنخ کاری دلوس رازی تبصیر پلا دا یا تا تبصیر کبیر و علاوی رازی چې دلیل پدې ده چې اتباع ته وایي پای نیت آن؟ تاباتنی فلا تسالني عن شيء حتى احدث سركمه ذکرى د اتبا اتبا بلا دلیل خبر ایمان لوتوي وګورئ بیسما به معنی کو ته پوسنه بده دلیل نه کې نه چې د دلیل ته پوس پکینی دي ته سوې تقلید کوي اتباع نقلا اتباع دغه او تقلید ستوي تقلید خو دا یو مستحید هغه اصول پرانا کې د اصول پرانا کې چا د قران او سنت نه د استنباط د پار کم وزه کړی دی هغه اصول پرانا کې ته دا غته باید اری کې چې ده پدی اصول د قران حدیث نه مسله راوږي نو مخذره علی السلام ورته وي سو پوریمانی ویلی تپوس منکی بی دلیل دلیل تپوس منکی فان تلقا دوی سیده بس روان شوزه چیزو علمی سفر شو رو د خوا تعلیمی سفر دا روان مادرسوا خوا چل تا پیرتا مادرسوا تبلیغان ماریده نی دام چل تا پیرتا مادرسوا سکولون و کالیجون و انوستو کی ورتوی سٹیڈیو ٹوور څډي ټوور وګه نه پروانه روانه تعلیم حتا تر دې پورې زه راکیبا کله چې دا د واړه سوارو شفي سفینتي کیشته کې نو خرقه ها اغه ما تکړه او شلوله د کیشته د رواني په سایله سمندر پرې کې کیشته روانه وا مان کی چولی د خضر عليه السلامه پیژندله ال مولي شه ابرازه چرته زه کنه دکړو وته نو به پیژند چې دا خو هغه پلان کې پیغمبر دې بوزر دې چرته زه رازه را سوړی نوی رازان کیناس نوشاله سلام عمر سره ده خان خدن تو زاغه سے قرض کرنے کی هیڅ مقصود دد واړی ها سره ده کیناس چیکیشته دکی کیشته دل سیر روانه شو ده بس دثرا س تبرګې مرګې بس ټس چیر تختې ولما ته کروې ماته تختې ماته یادې روانې دو ټیم کی او یا چوی کیشته کلا زetor رسیدو ودریدل کنا هغه ټیم کیتی و والله خو تخته تما تک موسی علیہ السلام چلوه ویجی بسળે اې سرخه کوي ته ورلا نقصان رسې قالا وی ورته موسی علیہ السلام خرقطا توشل علماء تکړه دا کیشته نه توره قالا دې لپاره چاهاله کې تبا کې غر کې د دېدا اهل حدا کیشته و اعلی بس دا خوب اوس بدی کیشته کی وراشی او کیشته بسشی ما توروانش نو کد راوانی دو ټیم کی دا کیشته نه تختما تکړي نو کیشته نه داسې انداز کې ما تشوي وا چې وب پکې ډېر نه رات لغته پلا پم پو وې سل کې دې شنو غړ کې دی نشوا انور پکې مقصد او مقصد به تدیر مستوب وای او یادا چې کله وسائل باندې و درې دا غاړه چې کمزې تورې جنان ته ته ما تکړه نو له تبه یاد کېدو امکان نه بلکې چا بیا سبارہ قشتہ ذخن روانو لنو خامہ کہ گوری چیک کیے کن بس یو تختہ بیا بیٹہ کوئی زگران خبر انا بس شددا خبر او کڑا دد سو کڑا لقد جتا یقینن تارات لو کڑا شین امرا پیو کار ناشنا ناشنا کار دیو کو خلق چی خوب کی احسان بدلو ور کیتا سر احسانو کو تا والله وسر بدیو کڑا پوچھو گورا خو ظاہر دا وے باغت تکوینیہ مر دے دا اللہ دے طرف نہ دے رسوئی قالا وَيَوْرْتَ خَذِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوْرَمَاتَنَ چې ما سر شاګردینی شو کولې ارم وقل آي مانو وی دې چې نه کവേഷه کته چې نن تاسو لنتس يم طاقت نشل لري ما سره د ټینګې دو قالو ويورت موسی عليه السلام لا تو اخزني تمام ان عيسى بما پاګبانی نسیتو چې ما نه شو ما نه شو ما نه وعده راوا ولا تورحقني او تمام مراټا من امرې زما د کار د وجی اسره په سختیا سختی سختیمه خیر رشوی روان بیا بنکو سی فانت لقا بیا روان شخه چیز حتی تر دې پوری زالقیا کشن او خوشو کنا ابل کړي تلاړ د ورته علم خی کنه دا علم شروع ده او حدیث ابو خاری کی راضی چې بری کیشته کې سنگه کین اصل نو کېناستو سره او چنچنا مر غیر اعلی د دې کیشته پرې سکوانې امه شانتی نی پای کېناست نو ووی وړاندې سمندر کې نو دی مرغې داسې مخوکا سمندر ته خطا کړه او دی اوچته کړه لکه وپیاس کړي کنه او ساس کې حضرت علی السلام ورته پوښتې وی وینا وایي دی مرغې چې د سمندر نه کم د وبر او اوچته که کنه نو زمونږ د علم نسبت د الله د علم سره د غسیره د الله علم سمندر دی زمونږ علم د دې مرغې په فلک کې د امر ورکوټه احساس کوي د پیغمبرانو نو زمون بلای سیلمی ما پدیم بیا سره ته کبور کي زګټه موله دا به سیلمی چا بیا وې زمون الهم دا مرغه په خوله کې هغه ساز کې چې په خبر سونه بهی سونه وږي تیری ها شیخ ازنجان سی بري مولا به وي چیزان ته موله مو آئے او م په دې باندې هکې چټېری لوم دې معلومات ای به وې مون ته باور استاد سی به چې پخپلې لم غرور او دوککیګی ما ځکه زموږ د معلوماته مقابله کې مجهولات زمون ډیر زیات دي ديګنی دي دی؟ معلومات هم دي کې مجهولات مجهولات ډیر دي دی. د دنیا سونو شی نه زموږ نه لري د معلومات او علم نو بیا چې تا مجهوله زیاتې او معلومات کم په دې سو عالم کې ناقصه بسيو ا اورفته مولا وت عالم متوي نور خېلم حقيقي شرت دي ها نروان شو فاندلقا روان شو, فان شو حتی ترده پوره کشتین چیکو شو دا خبریو شوی دا وزر مزروی زبی بیا بناکو خرازانو بیا روان شو کلی تا ورنو حتی پا <تصفح> کلی چی ورن سم شو حتی ترده پوره زالقی چی دوی مخامخ شو غلامن یو علکسارا غلام زوان فا قتلهو بزرینوی ملک خضیر علیه السلام علکان لو بکی زوانان علکان دی دیپی دا سیره دا لکانو کې یه اونی وقت دا سی بد بد قتل ورنی شو چه وراغی بزا شت بانی والده سی گوتی کیخیو بز قال اوی ور تا موسیٰ علیہ السلام دا لابلا اقتلتا نفسا دا وجیو نفس زکیتا زکیتا مرادل تا دا دپا خیال کا نا ظاہر کے نو معنی دا اوکے زکیتا لفظی معنی خدا پاک خو پاک خونه دا روز ترازی کافر ہو نو زکیتا بے جرمان آیا تا او چې اونب ځکیاتن به جرمه به بغیر صدق قصاص نه نسوک وجیلی دی نه جرم تا سم د مالک رونی و مړ دی کړ لقت جه تر شین نوکرا یقینا تا راتلو کړل یوشیتا نوکرا ډیر بدارو ناروا ډیر ناروا کار دیو قتل دیو کو. قال هغه ور توي علما وقل لك ماذا تنوي؟ چې نکبشکه ته چې لن ته ستي امي طاقت ن ما سره د صبرو ټینګې دوه قال موسی عليه السلام ور ان سال تو کا کچن تاسو مې دنو کان شیند سي 12 کې بعد آد دینه باد فلا تصاحبني نو مې مرګ مرګ لري کوزان سرا زبس کدا زلو شوب زموسته و بيجودي و سره تاسو موای بیا بنوکو لقد بلغتا يقينا ارسيت تتمه الدنيا زما طرفنا وزرا ديره بانه وزرنا بار بار مان قتل کی تا توزر وين وزرا بانه وزر خزنو به روان شو فان تلق روان شو حتا تر دي پوری ذاتايا چرال الاهل قريه يوكري والاوتا فبلكري ورسم شو يا اوم دغما شو چ پکلو به چ مړي کنه داسې دن نابادات ورنوتل ماشومان بارلو وی دغه بادي دي يا بلا حتا تردی پورې ځا ته یا چرال الاهل قريه ين يوكري والا تا نو استطاع ما وي غثي روټه اهلها دديد اوسيدن کونه وته مسافر راغلي وسروټه ټه یې خوراک ماره خوروړې کنا ملمنو باندې نه کړه قابو بسوين انکارو کو سخت انکارې وک بخلانو کنجوس اوی مون ملمنو لاس نه ورک فابو یې انکارو دواړو تا بس مل مسیو را ورنه فواجدا بزدواڑو اوموند مخک روانش فواجدا اوموند دیدواڑو فیا پدیکې چیدارن دیوال یریدو چیدار دیواله رادا و یان قزچ پروزی دیواله رادی کای هلک بیجان شه ارځه کې دغه مناسب معنی بکای فواجدا اوموند دیدواڑو فیا پدې خړی کې چیدارن دیوال یریدو نیس دیو یان نو اقامہ نو سمکه دی دیوالر او درو دی دیوالر خزر علیہ السلام ویده څنګه سمکه سو کوئی معجزه په تورې بس لا سی وتادسکه په معجزه سمکه او ابن چهری رو غریب بالوی دی ابن باس کول چنه موسی علیہ السلام ته شابه بډه وخه ایمانم بڑے واله دیواله ټولو نړه او بیا خټه شو روکړې بس خټو خټو دیواله وته به اوچته او جی بسړې اې دلته واخ روټه نظر کوله او څړې په موږ نیمګارو کوه په ځان دی و دې ونه دې ولوه په فتنه متل کې کنه وې جمعه کې خټې کول دي تل مته خل نه دي جمعه کې خټې کول منه داس به اجر او ثواب کار دې سر جمعه کې خدا اجر اجر خبره د فاسي پختونو کې مشهور ده دا په دې مشهور شوی ده چی چا له کارو کې ولا سور نکینو لکه وې کې خټې وکړې سمانه الله درزا انا زمेलो نوشو دغه څنګه جمعه د اخرت پر رضا په طلب سړی کئ نو دم یجیبہ ک رجعات کې مخټه وکړي زمेलो نوشو قالا وی ورته موسی علیہ السلام له شيته ک چرېستا خوخه وې لته خص ته تاب هغه سیوالې اجره په دې مزدوری په پیسو بریوال کړې انسړی موږ دې ملکو نو څو بم په خړلېو روټیم را لران کړه قالا وی ورته خضیر علیه سلام حاضر افراق و بینی و بینک دا جودعی دا زماستان منس که بس خبر خطم تاویلیو دینا بعد بنا کنو دی بس خطم او پاتشو دا چی دا مطلب سو نو سوارا وی حدیث که رازی نبی علیه سلام وی اللہ دی با موسی علیه سلام رحمو که سبر یا نکه که سبر اکڑه وی نخده خبر سون علوم و عجائب بنو ارخ سو نبیو که زرد چه مونگ با بخ... خواه دار کم تا تا بی تاویلی با حقیقت تاویل منا حقیقت ماد آغا سلم تستطیا چه ستا طاقتنو علیه پا غیبانی سب را دا تنگی دو نمبرواری بورا اما سفینتو آغا کشتی چه مماتکڑی وانو فکانت لیمسا کینا اغد آجزانو فقیرانو و, فقیران و یا ملون آغیو مزدوری کولا فی البحر پدی سمندر که دا کشته والا کسان چې ود ډېر غریبانه بس دقه اړې موړي و پدې ځان له مزدوري کوله خوراک رضاتې پی ګټ نو مونږ سره خوکل ماي چې زمه سره خوګ خو وسره ماي زم سره خو کوم مونږ سره خوکل بې پیسو بې کرایبانه مونږه بوتلو چې زموړيان طالبان خلګري نو آی چې مونږ بوتلو ماي خو سر په کار دی نو فارات تمای را داو کړه نایبا چې دا کیشته زایب جنکم ولی وکانا وراو زک مخ کی وړانده ملکون یو بادشاہ یو خذ کل سفینتن چا غبا نیولا هر کیشته پروغا غصب پټیکس کی کے... اب به ګرونه پاکستان نو د الیکشن پروازو کې ګاډي موټر ورې شي وي چې ابیګار وکړي دا حکومت پاکستانيانو شرط پاکستان دا زرداری زرداری به چرته غلطه باچاو هغهه ظالم چې دی د حاجیانو دا ظالم د حاجو پهغه پیسووکې مظاله کمیشن کو مو سره یو ده دی ا را تهوي د حاج کوټه ده ا را ته د حاج یواف سرو سووا او خبره کوره زرګداری تیر کا لغهته ویللی وو چې د هر حاجي په سر د حاج په کم چې د داخلی کړی ده زر روپ زما کوون کېواچ ظالم د حاجیانو خیر دا اون چېرته زرداری وو نو هغه د مې زکه ولا ماته کړه چې مخکي ظالم بادشاه نو هر کشته به روغه مټه کشته به په ټیکس کینی ولا زور بیګار وې پکاو راشه زم ده بیګار یو څه نو ټیکس به راشته او د یو سم کنه زله ټیکسی کنی د یو زله نه چې بل زلیتا څه شوره ټیکس دې کنه دا ټیکس والا پرې 4 صدينه په خور تر ازي مردان یو زله زله نو دا دې یو بل کلیناوړېدل نو ټیکس باندې لیکي دا نو دا کیشته نه علماء تکړه نو بادشاہ و دې ټیکس واندی بېګار وبوونی کې وایلي زکه چې دا قانون دی چې د کاروبار او د تجارت په شي او که یو شی تا مرامت لرو انکړي باغې باندې ټیکسی نه دا هم زما د کور شېد مات شېدل ته وړم جوړو نو دا کیشته ماته دغه می جوړولو لراوستې دا نو بس په ټیکس نه وبچ ا په فایده نو د و سره حقوق لر وای شي به خبره ټیکس داغه حق او دوه ا سره دوکان شې په دې طریقې ډټیکس نه بچنه او دوه کشو مهمه مساله ده چې ظالمانه ټیکس نه بچول دا خبره ده ظالمانه ټیکسو او کنه یو صحیح حق یا صحیح ده یو ظالمانه ټیکس نه غینومت بچکه وامل غلام او دوه مغالق چې مې اما الغلام وغالک شو یاد ساته بعضی خلق الغلام معنی کې معشوم دا معصوم نه نه دا معصوم نه دی غلام الک ته ویل کی دا ځوان الکو مبسوط کې علامه سرخسی دا خبر الک لري دا چې اغو تبصیل کوي بابو قتل زراری و الزعفہ بابی ترلے و ذکر ان انالغلام اللذی قتلهو صاحب موسی کان بالغا دا موسی علیہ السلام اغا مرگری چی علکو جلےو نو دا بالغا لکو او بل روایت کی رازی کان شابن کان شابن زوانو او کان قات او طریق ڈاکو مړ اصل کی ڈاکو هغه وجه نه دی دی ابن امباس یو قولی نقل کړی سراج المونی زالیہتن په ګیرو برېتو مشوم نه دی خ و عمل غلام او هغه الگ چې عثمان فخانه د مورو پلار مؤمنین مؤمنان فخشینا مون او یریدو آن یرخقا خوما چه سرکش بکی بیدی نبکی دا مور و پلار تو غیانا دا وجه دا سرکشه نا و کفر و دا وجه دا کفر نا مور پلار مومنان دی دی بدماش مویسی نا چرد پر اقپل بدماشی سوال مور پلار کافر نکی نراش ختمل غواری و دا و دا زیاد زیاد زیاد او داو کود خلکت ته ظلم زیاده کی نفارد نامونگی راده وکړه یعنی الله. اایوب دِل الله اوما چې بدل کې دِل را اراده او کړمون په حکم اایوب دِل الله اوما چې بدل کې ورکی د دوالو ربو خو مار د دې دوالو من خو بهتر ددن زکاتن په پاکای کې مسلمانې واقرب روحم رحما او ډیر نزدې وي په مهربانۍ کې د مور او بلار سره مینه محبت وای دی نو بس بیا د الله ویروستوبه چې ورکا غا مومن او غو وامل جدار خدای دیواله مليوالو بی امال جدارو دیوال چو فکانا لی غلامین یتیمین دادا غدوو ما شمانو یتیمانانو او اس بدل تا غلامین سی ما شمان ولی قرینہ پیشتا سو یتیمین یتیم بالی غی لگا شکن اسینا چلتا دی غلام زوان کو دلتا دی وہ کو پخپلہ یتیم کنو ما شم کو قرینش وامال جدارو او دیوال چو فکانا لی غلامین د بارداغه ما شومان او یتیمان یتیمانانو په المدینه ته پرې کې وی اصل خبر ادعا چې دا دیوال د دو یتیمانانو ما شومان وو وکانه تختو او وا لاندې دیوال منکنز لهما خزانه د دیوالو مور پلاری ملو خو پلار والا دولت او پیسې او خزانه د دیوال د لاندې خخکړې بیا په دیوال والے مطلب ادا وزا چې دوی لويشي نه ځان له د خزانه روباي شو خپل گذران به پکې هغه د دیوال کوکشه را پرې وته نيز دیو نو مو وي دا کدا دیوال فروزي خزانه واخاره شي خلک به لوټ کیته ما دا هم وسرو وکړه وكان ابوهما صالحا او ابوهما پلار د دوادو صالحا نیک سړی پلار نیک سړی او نو زګمدا شو کړه یو بل خبره شو زہو وسیلہ صاحب ته ها نه کو نو دا غدا نه کہ په خاطرم ها نه کانو وسیلہ را لګران حدیثان پکې په دې مساو اصل خبر ادا دا مساله دا ها دا شرعی مساله دا چې په حکومت ها شرعی مساله را سوال له چې تیمانان خو بری کلی کې ډیرو نو تاسو د دیتیم دی دیوال ولې وخه نو دای وځوې وکانا بوما صالحا وجادا چې ماشوم تابې ده چې د خیر لبو ویني خیر لبو ویني تابېکان مثلا مور پلاری یو کاسر دی بل مسلمان دی د ماشوم باندې چا پسیږي مسلمان پسیږي نو دا مسله ده چې ماشوم تابې ده خير الابوين <تصح> او اولاد په احکامی دنیاویو کې په حکم د والدینو کې نو کو والدینه کافری نو ماشومان هم شو تابان کافر او کومورو پلاری مؤمنانی نو مورو پلاری بچیم څه شو تابان مسلمان نو دا مطلب د ایتیمانان د مسلمانانو بچیو او بچې د مسلمان په حکم د مسلمان کے دینو د مسلمان د مال حفاظت لازمو دغه خبره ده دی دغه فقهي مسلې ته نه ګوري بل خو لاړ شي هلې وی غلې وسیله شه <laughs> کلا مالا حلهم شارزت یقتن سوا چرته شلګ ګوري غلې دلیلم پیدا کوو نن خو په یو وی په خبره فارادا پس ارادہ وکړل ربک استرب اي يبلغا چې دا دواړه اورسه يا شوده هما ځوانه تا ويستخرجوا بي اروبا کنزه هما خپل خزانه رحمتهم رب एकदा مه و ولا طرف در طرف سانا دا لرم چې مې ته بیان کړه دا رب مه هربانی زما کمال نه و ما فعلت وان امرې معنی دې کړی دا کار د خپل طرف نه بلکې دا د الله وਹੀ وا او ذالک تاویلو دا انجام او حقیقتم آغا لم تستع چه تا طاقت نه سبر پاغیبانی دا ٹنگی دو بس دا دی واقعیم ختم خو مقصد پا که دو خضیر و موسیٰ علی مسلام علی ملغیب نو دیو بالپحال پوینو ویسالون کان زل کرنین سلور مواقع دا زل کرنین چه بادشاہ ہم علی ملغیب ندے زل کرنین د دنیا غٹ باچا دے خوال علی ملغیب ندے دنیا کې ذلقرنین سکندر اعظم چې ورته وایي دو تیر شی دي یاو سکندر اعظم کافر دی او دویم مسلمان دی دا دلته چې تذکرہ دا دغه مسلمان دا یو سکندر اعظم ذلقرنین فارسی دی د ابراهيم عليه السلام د زمانه و دا مسلمان دی او دل تا مراد ده او بل سکندر اعظم مقدونی ده رومی دا چه دینو دا ارستو و غیره چکم تیرشی دا غزمانی نو دلته تا دا مقدونی رومی نه ده مراد اغه فارسی د ابراهیم علی السلام د زمانه مراد مسلمان و یسالوونکه ته پوس کای استان انزل قرنین و بارد ازل قرنین کی دا, دا بچا څنګه ود د سہ حالت و یقل و تو یسات لوزر د چوبل ول علیکم بتا سبحانه من حدا ذکر اس بیان او حالات غنسیت خبره اغه دا چه ان بے شکمغه مکنا الله وی مون زوار کړو له بودل رفلرز مکه کی و حکومت مار کړو ته نو ورکړې موږ ته ملت دون مین کولیشن د هر یو د ضرورت نه سبب سامان واسباب د ضرورت سره ورکړي بعد با سبب نو روان شو دې سبب سره د سامان واسباب ځان سره فوجونه لاکره یې ساز او سامان واغش بادشاه نو په دنیا دوره کوي کنه لې حکومت یو نو د عوامو دریت د خبره غستو د پاره سفر کړي دي سفر یې کړي یو مغریبی سفر بل مشریقی سفر او دارن بل سفر ایم کڑے درې سفر یې کړي نغې بیان کړي داوا مدریت دا معلومات د بارحتا ترې پورې ایزا بلغا کله چې د اور اسید مغرب شمس هغه زیده ډوبېدو د انوار ته یعنی مغرب ترپ تلان وجدها وی منذ دانور تغربو چې دې ډوبېدو فی عینن حمئاتن هغه چشمه ګرمه کې گرمه چشمه یعنی مراد تی وی بحر اسود دی یونان سرخواکی او گرمه چشمه نا مراد چوبه سوی جاری ووی گرمه بکن ولی یه خیبوچی واری بعضی سمندر دا سره کالو سر منجمی نو نوی دا گرمه بوی یعنی جاری ووی ووره نوان وجده این ده قومه وی منده سره او قوم رومیانو قلنامو ورطوی آزل کرنین خو کافر قومو زل کرنین ورغه جی حدی سفر و دعوتی سفر مانده روانو علماء و سرو قلنامو ورطوی آزل کرنین اے زل کرنین علماء وطا ده دین پرنا کیووه یا ده دغی وقت نبی وطا وی ده اللہ پاک د نبی پتریه یا زل کرنین و اے زل کرنین, کرنین اما انتو عزبا کتا سز قتل او قید و اما انتتخذ فیم حسنا یا نیسے و دوی که حسنا خخابرا یعنی بیان و تاکه توحید و تا او اینا دا دعوت خده قال ورطه وی قال دوی دو اما من ظلما سوک چه ظلم کی سمانا پده شرک پاتشی او زمون دعوتو نمانی فصوفا نوازی وزرد چه سازا بار ورکو دنیا آکه سمه بیا يبدي واپس کړي شی العرب بي خپلر ته قیامت کې پيوازي وو الله به مال عذاب ورکي عذاب نو کر عذاب سخت وا مانه امنه چا چی مان رو دعوت یومن وامل صالح عمل وکني فلو وجرو فلو, فلو جزاونل حسنا ده بدل د جنت وسنقول لهو د تبمغه دنیا کې اوایو من امرنا د خپل حکم نه یوسرا اسان حکم سمانه آسان دیابو سرو آس کوچی دین اسلامو مې تک سونه بتلری کو به نه کو دا یو سفر وشو سمات با سبب بیا روان شو په بللار سره د سازو سامان مشریق طرف ته سفر شروع حتی تر دې پورې چې بلغه چې رسید مطلع الشمس آغاز درا خطود انور ته مشریقي طرف وجد حاوی مند دانوار تتلو چې را خطاله قومین په یقوم لم نجلهم چې نو غر ظلم مون دیلره مین دونيها دینوار طرف ته ستره اے زنگاری قوم صحرائی په میدان ډاک پراتو پزم نو س کورونونا بادی وا خانہ بدوش خلق نو خانہ بدوش یو خیمه نی بینور خټول اورزه فنور پراتی کنه دغسی پډاګونو کې پراتی دا خانہ بدوش نه ګورې خیمه یوې خونو ټولو پرې اماره پرې ډاک پر میدان زګلی دازغری دلته کله کله تاسو خالي دیره روډ وغیرہ سره دا خانہ بدوش وغیرہ راشي نو خیمه له ګولې نور شپه شپې چګوره ټولو پرې میدان کې دغسی خزی سړی پراتی ودی دا کوم مطلب کذالکنو خبردارنګ دا سي او قوم پاسمنده قوم تورسیدل شډګ میدان باندې پراتو وقد حتنا الله وی یقینا مونږه هاته کډه وا به ده چې د سرو خبره اغا ساز او سامان ازباب چې د سرو مونږه هاته کډه وا به ما لده هي هغه سامان چې د سرو کبره په اعتبار د علم الیما معلومو د سرس اسباب نو alteration دا زل کارنه مشریقي سفر وکړه سمادبا سبابا بیا روان شو په بل لاره شمال ترپتا شمالی سفر یې شروع وکړم شمالی سفر وي ایشیا کو چڅه ورداوي دغه طرف ته سفر شروع حتا تر دې پورې ځه سید چې رسید بینه صد دین منځه غدو غوندود او, آو غرونته وا جدا وی مونږه مین دنیا هیما د غر ناغاله قومانی او قوم یودا زه ته رسید غرون یې غن اخوا وروړی دراوه ال تخلم اخلق کویستانیانو کما لا یا کاذونا قریب نو دازل قرنین والا يفقهون قولا چې کوی شوه د غیبه خبره زبان باندې نه پوهه کوي څوک نه نه پوهیږي ملائکه ادو نه يفقهون قولا قالو نو دوی زل قرنین نو دا سې وکړه ترجمان راوځه و راشه زمونږ د دیمن څخه خبره کوي چې د دوی ضرورت دی لی قرنین قرنین. یا زل قرننی زل خرنین ان نه یا جو جووه معوجوج ش یا جو جو معوجود چېې مف سیدونونه فاد کې فللارځې په دې مل کې مونږک ل مسله دا ده دلته یا جووج معجووج راځی پهمون باې په د غر را وړي په مونږ عمله کوئ نار وخت زمونږجنګ شرف یت فساد او او دارنغلا ډاک دا کېمونږ د دونه تنګو باچه سرامت داسوکه چې دا سورګ را ته بند چې به دی نه خل شو یا دا انسانان دی خوا خوشاریان <تصفح> فسادیان دا دا نوح علیہ السلام دا یافس زوی اولاد دی خوا برشمالی طرف کی دی وی دا جاپانیان چینیان روسیان دا خلق دی دیرلوی شرین دیرلوی نقصانیان خلق دی نو او غادیس کی چې رازی ہے خیر وقت که بیاجوج ماجوج رازی کنا یعجوج ماجوج ن Vega انسانان مرادو خوش شریان فسادهان بعضو خلقو کیا وامنکه موجول یعجوج ماجوج ستو یو یو لیش دی یو در اصیدع یسی کیسیدی که یعجوج ماجوج د Vega انسانان دی خوش شریان فا حل نجال لکا لکا دوی وطوی ده یعجوج شریانو اونا شریان فسادیان اونا منگادیرتنگی او روان کار نو تا دا سوکا فحل نجالو لکا مونگ با راجم کتالا خرجا سخرچا خرجا با مونږ مونگ درکو خو مونگ سر ازباب نشتا تا سر ازباب شتا وسائل علا ان پده شر تجل بیننا چه تو او خیو گرزه زمون منسکی و بین اونگ دی منسکی صد دایا و دیوال دا سوکا چه خرجا با دا مونگو منو منقوم خو تا دا دیوال رتو چه اجوج ماجوج پده کندر او پده رو بانه نرج او اوته اذا سي بچا خونم چې خلکونه به خرچي غواړم دا بچي پسوکم دا په خپل خزانه باندې دا زده لجوړم هو صرف د عاشو کې چې زوس په سفر د لري ملک نه راغلین افرادي قوت تاسو راکړي افراد خدمت بتاڅوکوي پیسې به ځخرښ کوم قال ویز القرنین ما مکننی فیه هغه چې طاقت راکړي ما تا فی بدی کې زربی زمارب خیرون غاډیر غره دے ما سرا اسباب شتا فاینونی ما سره تاونو کې په قوتین پمټو اجل بینکم چوبګرون استاد سمنز کې وبینم د دې منز کې ردمه مضبوط دیوال اتهونی روړې ما ته زبر الحديد تخته د اوسپنې د اوسپنې بلاکونه روړې د اوسپنو بلاکونه دیوالې ولوبو چې زاد دې اپلارن به بیانې شرات حتی تر دې پوره ځا کله چې برابر کده دیوال د اوسپنو د بلاکونو بینه صدافینې په منځه غدوه غوندو کې صدافین د سر د غرونو هغه سره سوکینی هغه سره دغه کومرو هغه بان کتره سره پوري دی خو دغه خاصه ته ورس قال نوې بیا زل قرنین دیوالیو دیوالیو دا وی زل قرنین سمانه ده زل قرنین حقيقي معنی مونته نه معلوم هو دا که شي خلک وای او موږ سر زروانی ختمول دا یاد دیو جنو زل قرنین دوخ کرو والا نو دا مطلب نه چی خکریو زل قرنین دا چی د پلار او د مور دوالو تر پهنا ډیر مضبوط خاندان او قوم والا او سوګداوی سوکنوري مجیوی او بس برحال ها نو دوه دوس پنی بلا کو نه جوړ کړه او هغه خخت کړي پړای کړي دیوالې په او دراو چی کله برابر شنو قالو دیون فکو انفخو بنای و تو و خی پیگنه بنای و و خی بخراکیه پتس پختو بانیم نپای انفخو پوکی و تو و خی نو پوکی والی که با خلی سب پوکیه بس جلو گی انفخو سمانا بنای و تو و خی بنای پی جنه دادا اوز خونن سوار سا جدید چکا نا پا خوابا دی لواران و سرا دا غخپل نغری گرمولو دا پارا بنای و بنای و ستاوی دا جوړ سر اگه با داست مخه تا خلاوا او دی خوابا سرمنوا مشکیزه واندهوا پا ایکی با دوا داست لاسکیو اگه داست والا نا هوا با پا غور وطلان اوور با بلیده ده تا ببنه وی خبا خواب اختان که ما دا شین او دیده چرتا پا دی تاسو به گتری دا انگلش وردو دا دا دایجست دا, دا غنی دی دا سورتا وي گایدون دا, دا سش پدې دشنورو کې د دې تصویر ما لیدل یو خو بیازه یو څوک علامه کې بلوچستان ته تلو کوټه کې روان نورو لوام را سرهو اتفاقی بلار روانو چومې قتل نه یو خوار غریب لواردسته د سړې زمانې چومې قتل دا غبنه و سره وا اشماد صاحب میر را سره مولانا اشماد صاحب مې را شرشه بنو ګور نه غلا نو دا شيخه نونفو خدا معنا نونفو کو کې وتوخه منه بنه وتوخه اور ورتا بلک او ته چې دا اور د نمر نشي نو په اوس پنچورو لګي سور شي نو چې دا اوس پنځه شي یو بل سره ورشي دیوال کلک او به څوکره حتا تر دې دا جالهو چې ویګار ځو دا دیوال نارن اور اور من اور پشان سور شو نو قال وی زل قرنین اتونی روڑے ما تا افرغ علیہ چې تیکم پدی باندې خترا تام بویل شي نو به په د بارونا تامبم ورته کړنا چې سوري مورې پات یو بس بس یو تښتشوا بس یوس بنې شي راته دیوالې وته وي وی فمستاو اوس په طاقت نلریه یظهرو هو شپدي دیوال روخي چی زکډی رچتو و امستاو طاقت منلری لهو نقبا دلر سرې کولو نتا سرې کولیش قال وی وی حاضر رحمت مير ربي دا زما درم مې دا, دا زما کمال نه دي فېدا جا و دربي او کله چرای شي و دا درب زما قیامت جالو دکا وبګر زيتيل رحم وار زرا زرا دکم دیوال دي چې داوال دي سو کوئی دا دیواری چیندې خو دیواری چین دا خبره صحیح نه ده دا, دا وي کې او کله دي دربن نو اغه ځای کې او دره در دريال سرحدي علاقه دي یال ته بس تاریخی خبره مونږ لې له نه په خپل خدا غدان یا رستونو مفسرینو د دې دور ای په دې باندې به خپل تحقیقونه په دې خپل تفاصیرو کې کړي لکابل کلام آزاد د خبرې ډېره کې خپل تفسیر کې دارنګ دا سیده جديد کم تفاصیر دیناري اردو وغيرها والا یا عربي والا جديد نه یې کړي بس بهر حال هرڅ شي فایدا جا و دربي کله شي راشي و دررب زما جرهه دکه او بغیر هموار سره سره وکانه و درک دی او دا زما رب حقا رښتیا قیامت برازی خنو <خف> چې قیامت راشونو د قیامت بیان وره واقع ختم <خف> شو زل قرنه بس دا خبره <خف> وکړه بادشاہو خو <خف> عالم ملغی نو د خپل قوم وریت په خبرونه پوهید ترجمان را وستولای کادونه يفقون يفقون وځيزنه تخويف يخروي دغه واقعياتو د باید نه بعد وګوره واقعاتو موریدل عارف مول غيب صرف ي الله دې بل څوک نه دي کوکو بيان څوک الله لالم الغيب نه او بل الله لالم الغيب نا خلق لدا اخرت د عذاب يره ورګي و تارق نه بازم الله دا مخلوق انسانان دا یا ياجوج ماجوج نه یادای خا خبر ختمه انسانان نه یاد و تارق او پريبد مونږه انسانانو مخلوق بازم بازي او مازن پدہ ورځه قیامت یموجو چې نناو زیبا چپی به وخېفي باز ان په بازو کې داخلت بداسي شوه جوړي او بلکې ورننوز یو چپی دي د خلکو سمندر دی او چپی وای څر تم نه دی ریدل څر تم ریدل نه دی چې دارش ډیر زیات شي کنه ډیر مخلوقی رشي او توا تباره نچت نه ګوري یا د شټلایښ نه پکې امر راغلی او توا ګوري دا اخلق دا شیخ کاری ته جوړيدي او بلکی ورننوځي یعنی رش بد عمر ایدا سی وبلکه نو سوک دا سی خوش او سوک دا سی قیامت وا نفخ فی سوره او پکې بو وادي شش پهلای کې په جماع نام جماع راجمو حکومت دی ټول و ارزنا جهنم او اخ عربکو پېش بوک منخ عربکو جهنم جهنم یمایزن پدا و ارزیل کافری نه کافرانو د پار عارزه په پا پېش کول اف کار سره <تصفح> سبب د عذاب د عذاب بالله با دیله ولی ورکی الذین وی داخل کوده کافر كانت هم چې وی د 200 ترګه فیغتاین په پردوکی ان ذکری زماده کتابه توحید نا وکانو او دی لا استتون سما چې طاقت نلره دورې دو د قران زکه ول عذاب ورکی کی اب اپ حسب رد کئی پا مشرکی نو بانده او د صورت اختتام سر در تخویب افا حسی باللزین آگا آیا گمان که کسان کفر و چه مشرکان دی کفر و منکر در توحید دی دی در اراد او د گمان دی این یتخیزو چه دونی سی عبادی زما بندگان من دونی زمان سیوا اولیاء مددگاران اللہ وی در دی در خیال دی چه زما آگا بندگان ما سر شرکان کئی دا وی داوی ب ایت تخیزو تخزو عبادی عبادی عبادی وی عبادی سما بندگان انبیاء اولیاء من دون زمانه سیوا اولیاء مددگاران شیخ الاسلام ابنی تیمیہ رحم رد علل منطقین کې کتاب دې رد علل منطقین منطقیا نه خراب کړي پایې کې وای چې اصل الشرك تازیم الاولیاء د شرک شورو د اولیاء د تازیم نشایرہ پا دنیا کی آسلو شرک تازیم الاولیاء آئیت تخزو عبادی من دونی اولیاء اِنَّا بے شکم گا تدنا تیار کڑے دا جہنم جہنم لیل کافرین ادا سی منکرین و توحید لرا نو زلا میل ماستیا میل ماانا بھئی دا تحکومن وای استعذان وای ملمبای ملمبومی شیوی جهنم کې او ني سزا باور قل حل نو نبې حکم ملغسرین اعمال نو چې شرک کړه د امرم برباد شو قل ورته پیغمبر حل نو نبې حکم آیا زته خبر نه در کوم بلغسرین اعمال هغه توانیان په اعتبار د عمل چې عمل یې د برباد نو شرک مل بربادی کنا دا سوق دی الذين داخل کړه چې عمل یې برباد ده زل سایوهم باطل له کوشش او عمل په حياتي دنیا په جنده دنیا کې و هم دیا سبونه ګومان کړي چنه بهشګدی او حسینونه سنا خکار کړي کار کوي لګیا لري عمل کړي هغه عمل دې बर्बाद خو ګومانې داري چې دا حکم د سوبري مشرکوبه دي کیږي مشرک عمل کړي خو هغه عملې قبول نه دي ولی رسوبراشي صورتې فرقان کہ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قیامت کې د عمل سره چراغ لري الله وی دی عمل ته باور ولاندې شو د عمل به رده غړد غبار غونتی wallu zaw zaibekubib ajr wa thawab yaqine sainah عقیده, عقیده بنیاد ده اؤ سوره فاتیر کې وای الله یسد تويبو الله تاقیدت و یبا برخیږي ور عمل صالح یړفو او عمل صالح دا کلمت و یبا توحید برخیږي دا توحید برخی و قید عمل برخیږي لاندې وته توحید نه عمل نخیږي نو بنیادو نو زکه و زلصاهم فلحیاۃ الدنیا ناقیده دا شرک و ناغامل چې ګوماندار چا نومیو سنونه سنا ماخ کارو کو دا شرک قیده وجه نه دا عمل الله قبول نه او یاته مراد بدعتي دے علی رضی اللہ نقل دے وقدر یعنی ان علی رضی اللہ عنہ بہ انہم اہل بدعتین وی دتی آیات نہ مراد بدعتیاں دی وقدر یا نقل دے شد دین مراد صوب اکثر مؤقف مفسرین در تداق قل رہا نقل کړي اللذین از اللہ سایوهم آکسان چه تبا و برباد دے عمل و محنت فلحیات دنیا په جند دنیا کے وامی آسمونو دی گمان کئی چند نم بیشک دوی چی دی یحسینون خکی سنعاکار دیویز خکار کم اگو رکن بدتی بدت کئی فاقی تسوی وی دا مستحب دے دا بدت نا مستحب جن جی دا خصبت کار ندے سچل بوشی کئی او سڑے آن سچل بوشی کیا وسړی وای پیغمبر بنی کړي او کیا وسړی د جنازین اباد پچمه دوو کی او د سنتو نه باد پچمه او ذکر پته ز حق وای او رسمنو کیو میلاد النبی ملو کی او درې مسلو ختمه راو کی دا ثبت کار دی نو خچ دا ثبت کار نه دی نبی ادا چې کو سچل بوشی چې روزانه ته اذان کې نو د اذان په وخت لا اله الا الله باندې ولی ختمه نیمګړی کليما وای سړیا داسې وای کنه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله محمد و رسول الله خو خیرمنه کنا اذان کې کم ځای باندې ختمي لا اله الا الله باندې نیمګړې کليمه کنا ولې مونږ صرف توحید مونږه رسالت هم مونږه رسالت هم مونږه کنا رسالت خو شرط ته او دلته په اذان کې کریمه نیمګړې و نو یې بيدې تی به اداووه سچې بوي شي نره وتا وې یرا دا پیغمبر نه نه نقل نو د خبره شو کنا ژړې وې ها روزانه مونشک نو چې مونشک او پاوله قاعده کینې سلو راکا ته مو زیاتره راکا تا او دو رسول پوری وې نو دا دروت ولې کنزلی په له مسول دی موایکان وایې نو او کوي وي سچل وي که قزنی وي دی او کو په هره تیوي له شنو دی امامونی پرې مولا پنيس سچ سبب کوي کنه فقہ کې مېلې خپل فقم د دنیا بیا ایریش ولی هله کدا درود کا انزلو پیغمبر او امام صلی الله علیه واحدهتن صلی الله علیه عشره په یو درود باندې لاس رحمتون را لیږي دوناله عمل ده او دلته دی امامونی فوی نه ساجا صوابکه غلطی دی وکړه ولی دا تاسو کې ولی و یې رجی دا دلته پیغمبر نه نقل نه ده مدققه شي خبر ده دلته نقل نه ده دلته بغیر د عدم نقل دا وج نه نه کینو مو یلته نقل نه مکه وکنه بدد شي بیا چدا مې نقل دا وځنه یو کار کوي ها نو یا سغونا نو یا سنونا سنا هغه بدعت ته کوي بدعت والا شیطان کي سکړي ته بدعت په تفصیل کو ها دا ماصلي دا هغه ولي سيريل ته رواني خپل مو خپل تشا ته رواني وکړي راضي با خدام ما سره یاد ساتي چامل د بدعتي برباد دي حديث کي راضي لا بالله له صاحب بدعتن صومن ولا صلاتن ولا صرفن ولا عدلن الاده بیتتی شری فرضی نفلی حاج عمره اس نہ قبلئی تفصیلی روایت بزوعم پخبل دے اولائک الذین دا خلق دی کفروا بیاات ربهم انکار کړی دے پایتونو د خپل رب ولیکای په ملاقات د الان فحبت تمام معلوم برباد شو مالې فرانو قیمو لهم مون بقائم نکون بدرو دی لا پاره یومل قیامت پرزق قیامت وزن د مشرک او د بدعتي عمل لا وزن نشتا نہ کلی لیکيږي ولی د شرک دوجینا عمل قبول نه او د بدعت دوجینا په غلطه طریقه شوه لري نو قابل د وزن نه دی جاری لوټته دريوال نوټ ته پړیسه نه ملایي جنت خو پړی نه ملایي اې د پاره خو د پیغمبر د سنت مہر په پکاري په عمل وی ذالک جزامدا سزا ده دی یا جهنم جهنم دمالي وجي کفرو چې دینکار کړو د الله د توحید نه او وتخذو دیني ولي دی آیاتي زمایاتون او رسولي او امبیاء خو زوا پټو کو نبی پوره کول دا د بدعتي کاری دیو جن ابن قیم رحم الله وای چي كل مبتدعين هر بدعتی چې د متنقسن ل رسول الله صلی الله علیه وسلم هر بدعتی دا نبی علیه السلام تنقیس کړي څنګه تنقیس کړي پیغمبر یو کار نه کوي کو ثواب یې خوبه کاروي چې پیغمبر کړي وي او دی وینه پیغمبر نه کوي خو مطلب کوم ولې دی کې ثواب یې نه زده پیغمبر نه خو پوي او پیغمبر ته دا د ثواب کارنو معلوماته تا معلوم شنو تنقیس نشه چې غنره د ثواب کارونه پادشي وی نوزو بیللا ان الزینا یقنا ناکاسانا مون چې وی مله مسلات توید و عمله صالیات عمل مکوونک په طریقه د پیغمبر كانت لهم بیدیده پار جنات الفردوس جنته د فردوس اعلی جنت نوزلام المسیا خالیدین کی همیشه وی پدی کې لایغون انها و وبنړی د دینا الا یبونا والی نبه واری انها دې جنت نه هی بدلی د جن داز یاله سره یو زی ته لړ شیل ته تنگ شیله کړه دې زینه بس تبادل کو الله وی جنت متبادله نه کوي قل لو کان البحر دا الله د توحید بیان د صورت په اخر اختتام کې عالم الغیب الله دې توحید سره تعلق لري دا قل لو کان البحر واره پیغمبر ک چرې شیلات سمندرونه بحر سمندر مدادن سی ای لیکلمات ربی دا پارا د صفاتو د علمونو او د نومونو سماره په پارا نولا نافذ البحر سمندر به ختم شي کو قبل ان تنفذ کلمات ربی مقید ختمه دو کلمات او صفات او زما در سوره لقمان کی برائے شیلت بنورم تفصیلیال توئی والشجر ها ها اقلام سینگا اقلام هم کسا اقلام صرف ها برحال نو سمندر سیعشی او ونی ولقلمنشی او لیکل شروع کی نو دا سمندر به ختم شي بیا سبعه ابحر او سمندر بیا نورین شي خو بیا ممانہ فادات کلمات الله نلا صفات کمالات نه نو دا سلوي رب کمالات والا نا الله یو مشرکتا سره رب دے پرې خره او ناقص او نا تمام پځې شوی غنه قبل ان تنفذ کلماتم قبل ان تنفذ کلمات, و... تن کلمات ربی مخر ختمه دو صفات و زما ده رب ولو جئنا بمسلم مدد اگر کوم رات لو کو د دې په مسلمان مدد نور سی ای نو صورت ختمه صداقت در رسول توحید بیا قل وای پیغمبرین ما بهشکان بشر مسلکم زب بشر مستاسغونته ساسغونته بشرین دی سر بس کوي نه چې بشر مو وای تاسو پیغمبر ته تا بشر وای سره سکه اپوراند سوریکاب كاف مونکرا کافرہ قل انما انا بشروم مثلکم ذبشرن استاسوغنته د نن سبا دی باندې ډی له شی سوس به خوند دی باندې ته یو شرما کراچي کی یو مولا خبره کولا وی زمون بریلانو سره دی باندې وی همارا بریلیو کې سات نزای لبزی ہے فړیے نزای لبزی چې مطلب مونږ ودی کی څه فرق سره د الفاظ او تعبیراتو افسوس شیع القرآن رحم اللہ باوی افسوس د قاسم و دا رشید مشن برباد قاسم نانو تیو رشید احمد گنگوی دیو بندیت وارے پروت تیپا فتاوہ رشیدی اکیه چې گوری چه تب سبتو لگی دی مسئلو باره رشید احمد گنگوی نیتا پوش ویده دیو سڑی دا عقیده دا او عالمی چ پیغمبر عالم الغیب دے اولیاء امداد کلیشی پیغمبر نور دے بشر نده وغیره وغیرہ وغیرہ داسی خلق سنگ دی دوی دیسر نکا معاملہ سنگ وی دا مشرک دے کافر دے ک مولا ولی نی اور سو دی سر نکا نکھی جده رشی نہ مدد دے دیوبن فیکاروخا دویچه دے دوی رنورانی مخکشی او د دیوبن تے کدارانو پس شات منسکئی افسوس نکا گانے والے تڑی بریلیان منزون جنازی ولاوی کئ او دیوبن دی بریلی bye bye ehsas subaini mo khuda rashid ahmedi gangui de bandiyat mo khuda de zamani de siyasi moola aw da mudahin moola de bandiyat narikhwa da sasum mubarak ha mung ta witas de bandiyan newaw saso continue mung khuda rashid ahmedi gangui wala de bandiyani che fataw ke pratala aw da sasukam rawiya da darata da fataw ke khaimun wabiya de bandiyatum ana ustada ustada kana ustada do محمود الحسن دیوبندیو فتاوا محمودیہ د محمود غنگوہی والا حدیو بندي له فتاو کې د مسئله پرتی عزیز الرحمن دیوبندي دیوبندیو فتاو د دیوبند کې له مسئله پرتی دغه دیوبندیت تمه دینان را پاسه د خپل دیوبندیت جوړ نغدا فتوی لیکلي وګوره قل ازم خوایو کنه یو د دیوبند نن نه مولا دی او یو د دیوبند بانی ده کوم دیوبندیت دا وسانې کوم خکینه ته ساده خبر پدې زموږه طالبان مولیاں نه پوي نه چی وځنه زموږه کابلینه مو وینا غدي دا به یې شک د دې احترام کو خو دیوا 파غتلو چې دا کتاب کې شې دی دی وینا غا غپری ده دا غپری یو مولا راغله او خبرې مې وسر کولې ماته وایې خبرې مې شوروش مې سپاسې مې موته حيات نبی خبرې نو ما موته نه وخت لري ما وته وی مای دا شی وکا چې دالایل د شریصودی مولا کنا یو ویسه دوره کوم بل وی فارغ مسیوي سوکا لمخیا بره مدرسه ما وته وی درایل د شروصودی قران سنت اجماع قیاس خبر وداغی نه شروع کو نو ویننه نه لاند نه وشورو نو مای لاند نه دا تزانته مولا وی دلیل لاند نه کداغه سلور دی نبیعه نه ولا فتاوی رسید نه نه دا پریدا خپل ان کې فتاوه در لسنی مله یاد ولا مې زما مختدا خدا دے زما سنت کې قریشی دا مری گنگویله قران حدیث ادغه لیکلی دي او وی چې سمای موتا په مخصوص موضوع کې اختلافی ده او زما پنځمانه ادم سمای اح وقت تا دا غوې رشید مد گنگویلی زداغه شاگردن سنت کې فقران کې حدیث کې مداوی او کوکب درو کې سوې چې د احنه مسلک دار سمای موتا نشي او به نو دغه ضغطه دغ او بندیت دی د روسو راپاس یې نورې څه جوړ کړل بار الله او خو خبره سره را چې قران دا وایي قل انما انا بشروم او د قران دا سري ناس نمونکر جی مسلمان دا وا اتحاد د برلانو سره کیږي او خپل د یو بنديانو سره پیسې وبسره نکيږي ولی چې بده وبندیت دی ځیزه اتحاد نکاو شيغان خپکیږي او بر سره کوو خیر د کو ایمان او دینه ل پین نام نه بشرو ملو ای په غمرې نامه به ش بشرو ممسلو کوم د بشرین ستاسو غون ساسو غون انسانې خلنو بیا مونږ تا کې فرق, فرق شو کو کوی چې تهخوا ورتهې زمو ون انسان د دا خو کوستااخشه و فرق ده یو حله ته وه کېږي دغ فرق شو که نبی ده د مقام او وه ص دا چر نلا او کو واحد چا تر ساسو حاج رووا د یا کیاو. توحید مسئلی وحیدہ نوفا من کانا یر جولیقا ربی سوک چه عقیدہ ساتی دا ملاقات دا خپل رب نوفا لیا عمل عمل انسالحا عمل دیمو که عمل بطریقه دا پیغمبر توحید دیو منی او عمل لپسولدو کی ولا یو شرک عبادت ربی او او ندی شرکی بے عبادت خپل رب که احدن سوک شرک دیبنا کئی